Правда? Це кінематографічний прийом, адаптований для книжки. Смерть звернувся не до принцеси, він сидів у себе в кабінеті і говорив із мортом. Але ефектно, правда ж? Можливо, цей прийом зветься миттєвим перемиканням, чи комбінованим монтажем, чи перемиканням планів. Якось так. Від галузі, де бригадира освітлювачів звуть Гафером, можна чекати чого завгодно. І що сталося? Додав смерть, накручуючи чорну шовкову нитку на риболовний гак, затиснений у прикручених до стола лощатах. Морд вагався. З двох причин. По-перше, йому було страшно і соромно. По-друге, живий скелет, який тихо і мирно готує снасті до риболовлі і накручує на гачки сушених мух, будь-кого збив би з панделику. А ще в кабінеті була Ізабел. Сиділа в дальньому кутку і демонстративно щось вишивала. Одночасно поглядаючи на Морта крізь завісу похмурого невдоволення. Він майже відчував, як погляд її червонястих очей прокручує дірочки в його потилиці. Смерть прилаштував до наживки кілька воронячих пір'їн, заклопотане на свистаючий собі щось крізь зуби, адже крізь що йому ще свистіти. А тоді перевів погляд на Морта. «Ну?» «Все минуло не так, як я сподівався», – почав Морт нервово, стоячи посеред килими перед столом. «Сталося щось?» – запитав смерть, обсмикуючи пір'їни. «Бачте, відьма не хотіла йти, а той чернець почав наново. Тут немає чим перейматися, хлопче!» «Морт!» «Ти міг би вже зрозуміти, що кожен отримує те, на що чекає. Так усім простіше!» «Розумію, пане. Та це означає, що погані, які вважають себе достойними раю, туди таки потрапляють» а хороші, які бояться втрапити в якесь страшне місце, після смерті страждають. Якось це несправедливо. Я тобі казав дещо таке, про що варто пам'ятати при виконанні службових обов'язків. Нагадай, що саме. Ну, ви... Так. Морд затнувся і замовк. Немає справедливості. Тільки ти. Ну, я... Пам'ятай про це. «Так, але...» «Гадаю, все буде, як належить. Не бачився з Творцем особисто, та, кажуть, він цілком прихильний до людей». Смерть перерізав нитку і взявся розкручувати лищата. «Просто викінь ці думки з голови», – додав він. «Принаймні третя не мала завдати тобі клопоту». Це був саме той момент, про який Морд багато думав. Приховувати не було сенсу. Він змінив хід історії. Рано чи пізно такі штуки привертають увагу. Треба скинути цей тягар з душі, Взяти на себе відповідальність як дорослий, проковтнути цю гірку пігулку, розкрити карти, не ховати голову в пісок, бо піску нема. Віддатися на милість. Синюватий зіниці свердлили його поглядом. Морд заціпеніло дивився в них, мов кролік на нічній дорозі в фари 16-колісної вантажівки, чий водій вже півдуби на кофеїні так, ніби намагається обігнати всіх демонів пекла. Не витримав і відвів очі. Ні, пане. Чудово! От і молодець! Скажи, як тобі оце? Серед рибалок побутує правило, що добре підготовлена сушена муха може цілком правити заживу. Для ранкової риболовлі були одні мухи, для заходу і світанку – інші, і так далі. Та смерть стискав між кістяних фаланг муху, що бачила світання світу. Муху з первісного супу, ту, що плодилася на мамонтовому гної. Муху, словом, не з тих мух, що б'ються в шибу, а з тих, що стіни прогризають. І з тих, що виповзають з-поміж долонь після найсильнішого удару і стікають отрутою, прагнучи помсти. Крилиць в неї було більше, ніж треба, і розтяцкована так і сяк вона була з усіх боків. Здавалося, в неї навіть зуби були, і то численні. Як вона зветься? Я назву її Смертеславкою. Смерть востаннє прихильно глянув на чудовисько і заховав його під капюшон плаща. Маю намір побачити трохи життя цього вечора, сказав він. Візьми обов'язки на себе, коли вже в тебе пішло більш-менш Так, пане, замогильно промовив Морт. Він бачив, як життя видовжується поперед ним, мов чорний тунель без світла в кінці Смерть побарбанив пальцем по столу, щось про а тоді озвався А, так, Альберт казав, що хтось хазяйнує в бібліотеці Перепрошую, пане Бере книжки з полиць, розкидає їх на підлозі Книжки про молодих жінок. Мабуть, цьому комусь вони здаються цікавими. Як уже відомо, ченці Ордену слухачів мають слух настільки розвинений, що можуть оголухнути від мальовничого заходу сонця. На хвильку Мортові здалося, що шкіра на його потилиці набула подібної дивної властивості. Він відчув, як Ізабел завмерла з голкою в руці. Почув той самий тихенький переляканий вдих, як тоді поміж полиць. Пригадав мереживний носовичок. І сказав, «Зрозумів, пане, такого більше не буде, пане». Шкіра на його потилиці гарячково засвербіла. «От і чудово! Ну, можете обоє бігти. Нехай вам Альберт Пікнік влаштує, чи що? Подихайте повітрям, помітив, як ви одне одного уникаєте весь час». Смерть позмовницьки підштовхнув морта. Відчувалося це, ніби палицею штрихнули, і додав, «Альберт пояснив мені, як це розуміти!» «Пояснив?» – скорботно перепитав Морд. Він помилявся. В кінці тунелю було світло, і це було вогнеметне полум'я. Смерть ще раз по-своєму підморгнув синенькою надновою глибоковочниці. Морд не підморгував у відповідь. Він розвернувся і побрів до дверей зі швидкістю, порівняною з якою великого Аттуїна можна назвати вертким ягням. Дійшовши до середини коридора, він почув шурхід кроків. До його ліктя торкнулися. «Морте?» Він розвернувся і спробував роздивитися Ізабел крізь завісу без виході. «Нащо ти повівся так, нібито ти брав книжки в бібліотеці?» «Не знаю». «Це було дуже великодушно з твого боку», – обережно сказала Ізабел. «Правда? Не уявляю, що мені зробилося». Він попорпався в кишені і витягнув носовичок. «Це твоє, мабуть. Дякую», – відповіла вона і голосно висякалася. Згорбившись, мов грив, Морд уже майже дійшов до кінця коридора, та Ізабел наздогнала його. «Кажу ж», – сказала вона, – «що? Кажу, що вдячна тобі». «Це не важливо», – він, – «але краще б тобі припинити розкидати книжки. Їх це засмучує, чи що?» А тоді спробував вичавити з себе щось схоже на іронічний смішок. "Ха. «Е, що ха?» Просто га. Морд дійшов до дверей кухні, де на них чекатиме Альберт і його фірмовий всезнайний вишкір. І вирішив, що на це сил немає. Він спинився. Але я ті книжки брала, бо мені самотньо, сказала Ізабел в нього за спиною. Морд здався. Можна було би в садку прогулятися, промовив він у відчаї. А тоді спромігся тільки зібрати залишки непохитності і додав. Тільки без зобов'язань. «Тобто одружуватися в тебе наміру немає?» – перепитала вона. Морта охопив жах. «Одружуватися? Хіба ж батько тебе сюди не для цього привів? Учень йому, зрештою, не потрібен. «Ти про всі ті кивки і підморгування і ненав'язливі ремарки про сина, який колись усе це в спадок», – уточнив Морт. «Я намагався на них не зважати. Наміру одружуватися з кимось у мене немає». Додав він, що силий женучив від себе образ тієї принцеси. І що вже точно з тобою теж. Тільки не ображайся. «Я б не пішла за тебе, коли б ти й останнім чоловіком на диску був», – солодко промовила Ізабел. Морта це зачепила. «Одна справа, коли одружуватися не хочуть взагалі, а цілком інша, коли вам кажуть, що одружуватися не хочуть із вами». «Я, принаймні, не маю такого вигляду, наче кілька років самими пампухами в шафі об'їдався». Сказав він, коли обоє вийшли на чорний газон перед будинком смерті. «Я, принаймні, не ходжу так, мовби в мене більше одного коліна в кожній нозі», – відрізала вона. «Мої очі не схожі на порскувати варені яйця», – Ізабел кивнула. «З іншого боку, мої вуха не нагадують наростів на мертвому дереві. А що значить порскувати? «Та знаєш, як от Альберт варить яйця у мішечку». «Такий, що белок, липкий, ріденький, шматків слизу повно». «Ага». Хороше слово, – глибокодумно відповіла Ізабел. Але у мене, щоб ти знав, волосся немає такого вигляду, мов ними нужник чистили. Звісно, та й моє не нагадує мокрого дика образа. Також, у Кліна, прошу звернути увагу, що в мене на грудях кістки зі шкіри не пнуться, мов пральна дошка крізь вогкий папір. Морт зеркнув на дещо оголені плечі Ізабел, ніжного жиркузних, з них стало б на два виводки кількамісячних ротвейлерів. Але вирішив лишити це спостереження при собі. А тоді ризикнув Мої брови не нагадують злягання двох волохатих гусень. Це правда, та мої ноги, гадаю, не надихають Ви винаходити колесо. Перепрошую, вони в мене не криві. А он як. Вони мовчки йшли між лілий, запасик пинів у обох вичерпалися. Зрештою, Ізабела розвернулася до морта і простягнула руку. Той мовчки й вдячно її потиснув. Годі. – запитала вона. – Саме час. – Чудово. Цілком очевидно, що одружуватися нам не варто, бо шкода такого потомства. Морт кивнув. Вони сіли на кам'яну лавку серед двайливо пострижених кущів живої огорожі. В цьому кутку саду смерть облаштував ставок, підживлюваний крижаним струмком, що витікав із пащі кам'яного лева, так ніби той блював. Товстий білий короб світив боками в глибині, подеколи випинаються ніс між оксамитово-чорних лілей. «Варто було б сухарів прихопити», – галантно завважив Морд, шукаючи куди б скерувати незручну розмову. «Знаєш, сам він ніколи сюди не ходить», – сказала Ізабел, спостерігаючи за рибою. «Зробив усе це, щоб мене розважити». «Не помагає?» «Воно все не справжнє. Тут немає нічого справжнього». Ну, по-справжньому-справжнього. Він просто полюбляє вдавати людську істоту. Зараз він особливо старанно це робить, якщо ти помітив. Гадаю, це ти на нього так впливаєш. Він навіть намагався опанувати гру на банжу, ти знав? Мені здається, йому орган посував би більше. Та щось йому не пішло. Продовжила Ізабел, ніби не почувши. Не здатен творити, як бачиш. Ти, казала, він цей став створив. Це копія колись побаченого ставу. Тут усе копія чогось. Морд почувся незручно. посувався на лаві, яка дрібна комаха дерлася його новою. «Це доволі сумно», – сказав він, сподіваючись, що правильно дібрав тон. «Так», – Ізабел нагребла жменю камінців зі стежки і механічно по одному ж бурляла їх у ставок. «То в мене брови настільки страшні?», – уточнила вона. Ем, промовив Морд, – «боюся, що так». О, «Он як? Бульк? Бульк?» Короб зневажливо на неї позирав. «А мої ноги?» – запитав Морт. «Так, пробач». Морт нервово перебрав подумки всі теми для ненав'язливих світських бесід, але зрештою здався. «Менше з тим, – сказав він галантно, – тобі хоча б пінцет помих би». «Він дуже добрий», – вела далі Ізабел, не заваживши. «Просто трохи неуважний». Але ж він не справжній твій батько, так? Мої справжні батьки загинули під час переходу через Велику пустелю Неф багато років тому. Через бурю, мабуть. Він знайшов мене і привіз сюди. Не знаю, навіщо. Може, відчув до тебе жаль? Він нічого і не відчуває, ні до кого. Я це не зі зла кажу, зрозумій. Просто в нього немає чим відчувати. Немає в нього, як це сказати, залоз для такого. Може, він вирішив, що мене має бути шкода? Вона повернулася блідим обличчям до Морта і додала. «Не хочу чути про нього жодного злого слова. Ясно? Він старається, як може. Просто йому про стільки всього треба дбати одночасно. Мій батько був такий самий. Тобто є. В нього, мабуть, є залози. Гадаю, є, – сказав Морт і посовувався. Це така штука, про яку я ніколи не думав. Ну, про залози». Вони вдвох тупо дивилися на форелю ставку. Тату подивилися на них у відповідь. Я нещодавно хід історії порушив, перервав тишу Морд. Правда? Розумієш, на неї замахнувся один там убивця. Та штука в тому, що згідно з історією вона мала загинути, а герцог став би королем. Та найгірше, найгірше те, що незважаючи на цілковиту безпринципність і підлість, він мав би об'єднати королівство і герцогство. А в книгах сказано, що після того настануть столітній мир і процвітання. Тобто можна було би уявити, що настане доба свавілля і розпусти, чи щось таке. Та виходить, що історії іноді потрібна саме така людина, а та принцеса просто лишиться для всіх тимчасовою правителькою. Непоганою, навіть хорошою, просто не тією, яка потрібна історії. Та тепер цього всього не станеться. Історія, калатається, мов вода у відрі. І все це через мене. Він замовк, чекаючи, що Ізабил на це відповість. Знаєш, ти мав рацію. Справді? «Так, варто було взяти з собою хлібних крихт», – сказала Ізабел. «Мабуть, вони собі щось у воді знаходять поживитися, жучків і таке інше». «Ти чула, що я оце розповідав щойно?» «Про що?» «А, забудь. Нічого такого, насправді. Вибач». Ізабел підвелася і зіткнула. «Тобі, мабуть, невдовзі їхати?» – сказала вона. «Добре, що те питання про шлюб ми з'ясували. Дуже дякую за розмову. «Нас змогла би об'єднувати взаємна ненависть», – сказав Морд. «Знаєш, я зазвичай не маю можливості поспілкуватися з людьми з батькової роботи». Здавалося, вона не могла піти просто так, не дочекавшись, поки Морд щось нарешті скаже. «Ну, така в нього робота». Це було все, що Морд зумів із себе вичавити. «То тобі, мабуть, треба вже їхати працювати?» «Десь зараз так», – невпевнено відповів він. Відчуваючи, що розмову якось непомітно занесло змілини і понесло назад невідомими йому глибинами. А тоді Морт почув звук. І згадав про рідне подвір'я, аж у грудях трохи защеміло. Коли на вівце скелі спадали особливо люті морози, Мортова родина збирала неповоротких таргів з полонини і заганяла у двір, де вони до відлиги жували сінця. Коли ж надходила від лига, усі здобутки таргів, накопичення за час морозів, танули, і темісиво на кілька футів за глибшки ховалося під твердою кіркою криги. По ній можна було обережно пройти. Та один невдалий крок, і от ти вже по коліна в силосі і гної. Так от, той звук, з яким Чобіт виходив із зеленого паркового місива, був для горян таким самим провісником вісни, як пташиний спів чи бджолине годіння. І от Морт чув саме цей звук. Керуючись інстинктом, він оглянув свої черевики. Ізабел плакала. І не схлипувала, а радше захлиналася в риданнях, хлюпаючи носом так гучно, ніби вона підводний вулкан, який випускає бульки й ті на мчать до поверхні. То були схлипування, гнані назовні тиском, одноманітним і безжальним, як самотність. Морд промовив Е. Ізабел стрясало, мов плесо озера під час землетрусу. В цілковитому відчаї вона заходилася шукати по рукавах носовичок, та проти такого потоку він був безсилий, мов паперовий картус проти грозової зливи. Вона намагалася щось сказати, та назовні виривалися самі приголосні, подекуди перебиті схлипуваннями. Морд промовив. «М-м-м?» я питала, як ти гадаєш, скільки мені років?» «П'ятнадцять», – бовкнув він на вменя. «Шістнадцять», – промовила вона. «А знаєш, як давно мені уже шістнадцять. «Даруй, та я не неразу...» «А ти не зміг би! Ніхто не зміг би!» Вона висікалася, і хай як тремтіли її руки, цілком охайно склала і заклала в рукав вогкий носовичок. «Тебе хоча б випускають звідси! Ти не досить давно тут, щоб помітити дещо. Тут час завмер. Ти ж не помічав, правда? О, так, звісно, щось минає, та це не справжній час. Він не зумів створити справжній час». Он як. Коли вона знову озвалася, голос її був стриманий, тихий і що найважливіше, повинен відваги, тобто голос притаманної людині, яка зібрала себе до купи в супереч долі, та що мить і може розпастися знов. Мені 16, от уже 35 років. Он як. Першого року було цілком досить. Морд пригадав минулі два тижні і співчутливо кивнув. І тому ти читаєш усі ті книжки? Ізабелла пустила очі і поводила носиком по соніжку по гравію, ніби соромилася. «Там багато романтики», – сказала вона. Трапляються справді милі історії. Була одна дівчина, яка випила отруту, коли її коханий помер. А ще була одна, яка стрибнула зі скелі, бо батько наполягав, щоб вона вийшла за того старигана, А ще одна втопилася, аби тільки не віддаватися». Морд слухав немов громом прибитий. Коли судити здбайливо дібраного Ізабел читального матеріалу, то особам жіночої статі доводилося докладати неабияких зусиль, щоб пережити підлітковий вік, бо інакше вони і пари панчих не встигали зносити. А тоді вона подумала, що він помер і вбила себе, а потім він прокинувся і теж себе вбив, а ще була одна яка... Здоровий глузд підказував Мортові, що бодай скількість жінок все-таки доживали до третього десятка, не наклавши на себе руки через кохання, та здоровим глуздом, здається, у тих драмах і не пахло. Найвідомішими закоханими на диску були, без сумніву, Меліус і Грилантіна, чия чиста, пристрасна і серцекрайна любов прополила би наскрізь сторінки історії, якби їх не розділяли дві сотні років і відстань між окремими континентами, де вони народилися через непояснювану примху долі. Однак боги зглянулися і перетворили Меліуса на прасувальну дошку, а гралантіну – на невеличку мідну швартову тумбу. Мортові уже було відомо, що кохання змушує почуватися одночасно, мов, у вогні і криженій воді, а ще жорстоким і слабким одночасно, та й йому на думку не спадало, що люди від нього ще й дурнішають. Щоночі перепливав річку, та одного разу сталася буря, і коли він не прийшов, вона… Інстинкти підказували Мортові, що якісь молоді люди знайомилися, скажімо, на сільських танцях, подобалися одне одному, зустрічалися рік чи два, кілька разів сварилися, мирилися, одружувалися і взагалі не накладали на себе руки. Він помітив, що потік проклятих долею кохань ущух. «Он як?» – тихо сказав він. Але хіба вже ніхто на світі просто не спілкується і зустрічається? Любов є стражданням», – сказала Ізабел. «Мусить бути багато заборонених пристрастей». «Аж мусить!» «Інакше ніяк. А ще терзань». Ізабел, наче пригадала щось. «Ти не казав часом про щось, що десь колатається?» запитала вона таким тоном, наче намагалася зібратися з думками. Морд замислився і відповів. «Ні». «Здається, я була неуважна». «Забудь, це не важливо». Вони мовчки пішли в бік будинку. Коли Морт повернувся в кабінет, то Смерті не застав. На столі було чотири клапсидри, шкіряний грузбух лежав на аналої, надійно замкнений на замок. Під клапсидрами була записка. Мортові чомусь уявлялося, що смерть мав би писати в готичній манері або такими прямокутними літерами, як на надгробках, та виявилося, що смерть ознайомився із класичною працею з графології і обрав собі почерк, притаманний зазвичай врівноваженим особистостям, які добре себе усвідомлюють. В записці було таке – «Відбув на риболовлю. Заплановано страту в псевдополісі, природно в Крулі, фатальне падіння в Керікських горах, пропасниця в Елькінте. Решта дня – на твій розсуд». Морд гадав, що історія мотиляється батогом, мов, сталевий трос, який щойно розірвався і витрачає залишки напруги на те, щоб утрощитися навколо. Та історія не така. Вона виходить з ладу, обережно і м'яко, як розпускаються старі светри. Її не раз латали підшивали, перев'язували під різних людей, ховали в ящиках під мийкою цензури, щоб згодом порізати на ганчір'я пропаганди, та й вона завжди так чи інакше примудряється повернутися в форму. Історія має звичку міняти тих, хто вважає, що міняє її. В історії завжди є кілька кузирів у подертому рукаві. Вона на світі давно. Відбувалося от що… Мортів удар косою розсік історію на дві окремі дійсності. В місті сто досі була на троні принцеса Келль, Хоча це було непросто і потребувало постійної допомоги королівського опізнавача, той отримав постійну посаду при дворі і обов'язком його було пам'ятати, що принцеса жива. Однак за межами королівства, за рівнинами у скелях і в землях на берегах Округлого моря, аж до самого узбіччя, звичайна дійсність тримала позиції і принцеса була цілком собі мертва, герцог успадкував трон, і світ жив за планом, хай який там був план. Коротше кажучи, обидві ці дійсності були справжніми. Своєрідний горизонт історичних подій пролягав приблизно за 20 миль від міста і поки що був не дуже помітним. А це тому, що штука, яку можна називати різницею історичних тисків, була ще не досить великою. Та вона потроху збільшувалася. Глибоко в капустяних полях повітря мінилося і тихенько шипіло, ніби хтось смажив цвіркунів. Люди здатні замінювати історію десь так само, як птахи небо. Вони просто прокладають на ній скороминущі візерунки. Дюйм за дюймом, неспинно, мов людевик, але незмірно крижаніша, справжня дійсність підбиралася до столата. Морд був першим, хто помітив. Це був довгий вечір. Спершу скелелас надто довго тримався за виступ, потім страчуваний обізвав Морта попихачем монархістів. Тільки 103-літня паня, яка пішла в кращий світ в оточенні численних убитих горем родичів, усміхнулася Мортові і сказала, що він трохи блідий. Сонце вже опускалося до краю диска, коли втомлений хрупонець поволі трусив небом над столатом. Морт подивився вниз і побачив межу між дійсностями. Вона закруглялася під ним півмісяцем ледве видимого срібного туману. Він не знав, що це, та мав нехороше перечуття, що має до цього явища якийсь стосунок. Він потягнув за віжки, дозволив коневі знизитися і спинив його за кілька ярдів до мерехтливої повітряної стіни. Вона рухалася трохи повільніше за пішу ходу і тихенько сичала, сунучись, мов привід, над полями хусткої від вологи капусти і померзлими канавами. Ніч була зимна із тих ночей, коли туман змагається з морозом, і кожний звук ніби пробивається крізь повсть, а тоді потрапляє у вуха. З групунцевих ніздрів хмарами виривалася пара і колбачилася в застиглому повітрі. Кінь тихо майже вибачливо застогнав і погріб копитами. Морд зісковзнув на землю і нишком наблизився до стіни. Та м'яка потріскувала. Її товще тут і там народжувалися, звивалися і зникали невловні оберси. Пошукавши трохи, він знайшов палицю і обережно тиснув нею в стіну. Навколо точки доторку розійшлися і поволі вляглися пружні кола. Морд глянув угору, коли над ним пролітало щось темне. То була чорна сова, оглядала канави в пошуках чого-небудь дрібного і пісклявого. Вона врізалася в стіну, здійнявши хмару сріблястих бризок, лишила по собі своподібний обрис, який ширився і ширився хвилею, аж доки не з'єднався з іншими в кипучому калейдоскопі форм. Сама ж сова зникла. Стіна була прозорою, тож Морд бачив, що з того боку сова не вилетіла. Саме коли він спробував осмислити побачення, стався ще один безшумний сплеск. І птах знову виринув у полі зору і спокійно рушив далі у своїх справах. Морт набрався духу і ступив крізь стіну, яка не була насправді стіною. У вухах задзвеніло. Ще мить і хрупонець прорвався крізь туманне плесо за ним, безпорадно і берлякано вирічивши очі. Туманні щупальця обвивалися навколо його ніг, кінь зіпнувся на задні ноги, струснув гривою мов пес, щоб скинути з себе рештки туману, і нетерпляче глянув на Морта. Морт упіймав його за уздечку, погладив йому ніс і витягнув із кишені грубенький шмат цукру. Він розумів, що є свідком чогось важливого, та не був певен, чого саме. Між вогких і похмурих верб таки тяглася дорога. Морт вибрався в сідло і повів хрупунця через поле до краплистої темряви під Гілячем. Десь у Делені можна було роздивитися вогні стогеліта насправді зовсім малого містечка – і віло світла навідоколі десь там, де мав бути столад. Морт спрагло глянув у той бік. Стіна його не покоїла. Він бачив, як вона сонеться полем за деревами. Морт уже ладен був погнати хрупунця в небо, коли помітив в вогні просто перед собою. Світло, що обіцяли тепло і затишок. Лилося воно з вікон великої будівлі трохи подалі від дороги. Можливо, світло те й справді мало обнадійливий вигляд, та на тлі мортового настрою воно, направду, здавалося обіцянкою цілковитого щастя. Наблизившись, він помітив тіні, що рухалися у вікнах, і навіть виокремив уривки пісень. Це був заїжджий двір, і всередині були люди, які раділи життю, чи робили те, що вважається радощами, коли ви селянин і здебільшого маєте справу з капустою. Порівняно з капустосвітами, будь-що є джерелом радості. А ще там були люди, зайняті простими людськими справами. Вони пиячили і забували слова пісень. До того Морт ще жодного разу не сумував за домівкою. Можливо, тому, що займав себе купою інших думок. Але от зараз він відчув цей сум уперше. Своєрідну тугу навіть не за місцем, а радше за настроєм. За можливістю побути простим смертним і з простими клопотами про гроші, здоров'я і інших людей. «Я трохи вип'ю», – подумав він, – «і тоді мені, можливо, стане легше». Збоку від головної будівлі була відчинена стайня, тож він відвів хрупунця у теплу кіньми темряву, де вже було троє його одноплемінців. Відстібаючи годівницю, Морт замислився, чи почувається хропонець вищим за інших коней, які живуть значно приземленішим життям. Звісно, його розміри вражали, тож інші коні поглядали на нього занепокоєно. Хропунець був справжнім конем, і мозолі від лопати на мортових долонях свідчили про це. Та порівняно з іншими він здавався більш ніж просто справжнім. Чіткішим, кінськішим, життєвішим за саме життя. Насправді морт у притул підійшов до важливого логічного висновку, і тому вкрай шкода, що він відволікся на вивіску, ідучи через двір до низьких дверей шинку. Той, хто малював її, не міг похвалитися великим талантом. Та й в королівській главі цілком певно можна було б впізнати копицю вогняного волосся та видатну щелепу принцеси Келі. Морт зітхнув і штовхнув двері. Товариство, що сиділо всередині, враз розвернулося до морта зі щирою цікавістю. Так дивляться на тих, кого за гріш ладні вдарити лопатою по потилиці і поховати в купі гною при світлі повні. Тут варто звернути увагу на мортову зовнішність, адже за останні кілька розділів вона зізнала помітних змін. Скажімо, в нього досі було багато колін і ліктів, а тепер вони порозповзалися по відведених природою місцях. Він уже не рухався так, ніби усі його суглоби ледве тримаються на гумових шворках. Раніше він здавався людиною, яка не знає нічого, а зараз ніби знає забагато». Щось у його погляді натякало, він бачив речі, недоступні звичайним людям, чи доступні тільки одноразово. Усе інше в його поставі і вигляді давало знати, що створювати незручності в цьому хлопцеві – така ж дурість, як і купати осине гніздо. Коротше кажучи, Морт уже не мав такого вигляду, наче його вітром принесло і кілька разів жбурнуло в стіну. Господар послабив хват на шпичакуватій булаві, яку тримав під швінквасом, і застосовував для примирення публіки. І зібрав обличчя в щось, що мало нагадувати доброзичливу усмішку, але не занадто доброзичливу. «Добрий вечір, шляхетний пане», – сказав господар. «Чого душа ваша бажає цього зимнього крижаного вечора?» «Що?» – перепитав Морт, блимаючи на світло. «Він так питається, чи випити чогось хочете?» Пояснив тхоролиці чоловічок, що сидів біля вогню і дивився на Морта так, як м'ясники зазвичай дивляться на всіяне молочними ягнятами поле. «А, я не знаю», – відповів Морт. «Є у вас зорекраб?» «Не чув про таке, шляхетний пане». Морт роздивився, звернені до нього і освітленим полум'ям обличчя. Усі вони належали людям того типу, який зазвичай звуть «сіллю землі». Інакше кажучи, вони були жорсткі, купчасті і загрожували здоров'ю. Та через заклопотаність Морд цього не помітив. «А що тоді тут заведено пити?» Господар скоса зиркнув на відвідувачів. Непростий трюк, коли заважити, що вони були просто перед ним. «Як же, шляхетний пане, ми тут усі помиян п'ємо переважно!» «Помиян?» – перепитав Морд, не заваживши притихшених смішків за спиною. Так точно, шляхетний пане. і з яблук переганяємо. Переважно яблук. Походження напою здалося Мортові цілком природним. Ага, гаразд тоді, сказав він. Мені кухоль помияну. Він сунувся в кишеню і витягнув турбинку із золотом, отриману від смерті. Та здавалася майже повною. В несподівано запалій тиші тихий дзвін монет прозвучав, мов легендарні мідні гонги Лешпа. Їх тримають у вежах, затоплених на триста морських сажень, і їх чути далеко в морі. В штормові ночі ледве течії їх зачіпають. «А ще, будь ласка, цих дубродів пригостіть, чим забажають», – додав Морд. Про помиян розповідають немало легенд. В тому числі про те, як його виробляють на вогких торфяниках за старовинними рецептами, що їх так і сяк передають батьки своїм синам і так далі. Про щурів, змійні голови і свинцеві кулі – неправда. Байки про мертвих овець – цілковитий наклеп. Відкинути варто й варіації мотиву про гудзик від штанів. Однак достеменно відомо, що контакт помияно з металом неприпустимий, бо коли господар нахабно не додав мортові решти і кинув півжмені мід'яків у калюжу цього твитва на шинквасі, ті миттєво дали піну. Морт пронюхався до напою. Тоді сьорбнув. Смакувало трохи яблуками, трохи осінніми ранками і відчайдушно відгонуло лежалими дровами. Він не хотів видатись невдячним і тому хильнув. Товариство спостерігало за ним, пошипки рахуючи миті. Мортові здалося, що від нього чогось чекають. «Приємно», – сказав він. «Озвіжає!» Він відсьорбнув іще трохи. «У повній смак можна оцінити не одразу», – додав він. «Та розпробувати таки варто, я певен». Звідкись з-за його спини чулося невдоволене бурмотіння. «Та він просто помияно розбавляє, от у чому річ». «Та де ти знаєш, як буває, коли хоч краплю води додаси?» Господар щосили не зважав. «Що вам по душі?» – запитав він у Морта, приблизно тим самим тоном, яким, певно, запитували святого Георгія, кого кого ти вбив. «Воно дуже гостре», – відповів Морт. «І таке, наче, трохи горіхове». «Даруйте», – сказав господар і обережно забрав кухолі з Мортової руки. Принюхався, витер очі. Сказав він. «Це таки воно!» Він дивився на хлопця з таким виразом на обличчя, який можна було би назвати захопленням. Річ була навіть не в тому, що той випив третину пінти меяну, просто він чомусь після того міг триматися вертикально і навіть був живий. Господар повернув мортові кухоль так, ніби це був кубок переможця турніру з надлюдських умінь. Коли хлопець хильнув у наступне, кілька спостерігачів перелякано зіщулилися. Господаря мучило питання, із чого зроблені мортові зуби? Мабуть, із того самого, що й шлунок. «А ви часом не чарівник?» – про всяк випадок уточнив господар. «На жаль, ні. А мав би бути?» «Навряд», – подумки відповів господар. Хлопець поводився не як чарівник, та ще й не курив. Господар ще раз глянув на кухоль в помияну. Щось тут було не так. Щось не так з тим хлопцем. Він мав підозрілий вигляд. Він здавався занадто справжнім. Про таке й думати смішно. Звісно, Шенквас був справжнім, твердим. І підлога, і відвідувачі були такі справжні, що про справжні химрій годі. Однак Морд, що сьорбав собі рідину, якою можна ложки чистити, знічено навіть сором'язливо стоячи біля Шенквасу, випромінював таку відчайдушну емоці справжність, ніби був гостем із дійснішого вимиру дійсності. Волосся його було волосянішим, одяг одяжнішим, черевики теж винятково черевичні, аж у голові паморочилося від погляду на нього. Зрештою Морд видав, що є людиною. Кухоль випав із його заціпенілих пальців і постукатів кам'яною підлогою, яку рештки розлитого помияну миттю взялися проїдати наскрізь. Хлопець вказував на дальню стіну, рот його беззвучно розтулявся і стулявся. Завсідники повернулися до перерваних розмов та ігор у хто більше вип'є, переконані, що все тепер на своїх місцях. Заїжджий хлопець поводиться тепер як належить. господареві відлягло, бо ясно, що напій не зіпсувався. Він перехилився через шинквас і в співчутливо поплескав морта по плечу. «Все добре», – сказав він. «Він так із людьми частенько. Та ви не хвилюйтеся, лишень голова болітиме тиждень чи два. А так все буде гаразд, просто випийте ще». Насправді цілком відомо, що найдієвіші ліки від помиянового похмілля – це зазвичай знаний в народі як «клин-клином», хоча правильніше було б назвати це «пилку-молотом» чи «бульдозер-трактором». Та Морд просто вказував далі на стіну і тремтяче повторював. «Хіба ви не бачите? Хіба ви не бачите, воно сунеться крізь стіну?» «Багато всього проходить крізь стіни, коли вперше скуштувати помияну. Зазвичай воно зелене і волохате». «Це той туман, не чуєте, хіба, як він сичить?» «Туман, що сичить, он як!» Господар глянув на стіну, і та здалася йому геть звичайною і не містичною, крім хіба павутини. Та тривога в мортовому голосі його не покоїла. Краще б то були звичні всім лускаті потвори. З ними принаймні все було ясно. «Воно сунеться на нас, хіба ви не відчуваєте?» Відвідувачі дивилися один на одного. Їм було неспокійно через мортову поведінку. Один чи двоє потім визнавали, що дещо таки відчули щось схоже на крижаний лоскіт, та це міг бути і шлунковий розлад. «Слухайте», – сказав господар, – «жарти жартами, та на вас до того була зелена сорочка». Господар опустив очі на сорочку, в його голосі чулася паніка. «До чого?» – спитав він дремтячий. Навіть дужче він занепокоївся, коли не встиг нишком вихопити шпикчикувату булаву з-під шинковаса, перш ніж Морт перескочив на його бік і вчепився йому в фартух. «На вас була зелена сорочка, хіба ні?» – запитав він. «Я бачив її, така з жовтими гудзиками». «Ну так, у мене дві сорочки», – намагаючись трохи підбадьоритись, відповів господар. «Я людина з достатком, просто вдягнув сьогодні іншу». Знати, звідки Мортові відомо про гудзики, він не волів. Морт відпустив його і вибіг із Зашенковаса. «Вони всі не так тепер сидять! Куди подівся той, що сидів біля вогнища? Все тепер не так!» Він вибіг крізь двері, і з-за них почувся притишений стоїн. Він забіг назад, перелякано вирічивши очі, і зустрівся поглядом із нажаханими завсідниками шинку. «Хто поміняв вивіску? Хтось поміняв вивіску. Господар нервово облизав губи. «Після смерті старого короля ви про це?» Від мортового погляду в нього мороз пішов шкірою. Хлопцеві очі здавалися двома суцільно чорними озерцями жаху. «Я про назву!» «Ми... Та завжди така назва була!» відповів господар, зневірено зиркаючи на завсідників у пошуках підтримки. «Хіба не так, хлопці? Герцогова голова!» почулося схвальне бурмотіння. Морта трусило. Він витріщився на чоловіків, тоді розвернувся і вибіг на двір. З надвору почувся стукіт копит, який потроху віддалявся, а тоді раптом зникне, мов кінь відірвався від землі і злетів. Всередині шинку запала мертва тиша. Ніхто не хотів зустрічатися поглядами з сусідами. Ніхто не хотів першим визнавати, що побачене ними справді сталося. Тож господареві лишалося тільки невпевнено підійти до дверей і провести пальцями по їхній звичайній, знайомій і надійно твердій дерев'яній поверхні. Та була цілком таки твердою, неушкодженою. Такою, як і мусить бути поверхня дерев'яних дверей. Та всі бачили, як Морд пробіг крізь двері тричі. Просто він їх не відчиняв. Хрупонець стримко набирав висоту, злітав майже вертикально, гамселив копитами в повітрі і лишав по собі шлейф білої пари. Морд тримався в сідлі, як міг, і колінами, і руками, і переважно силою волі, ховаючи обличчя в коновій гриві. Він не дивився вниз, доки повітря навколо не зробилося крижаним і ріденьким, мов суп у сиротниці. Просто над ним у чорному небі мовчки блимали серцесвітні вогні. Внизу посріблена зоряним світом перевернута піала багато миль у поперік. Крізь неї просвічували вогні міст і селищ, крізь неї пролітали хмари. Хоча ні, він придивився пильніше. Хмари точно влітали крізь стінки піали, і під нею теж були хмари. Однак внутрішні хмари були не такими щільними, рухалися трохи в інших напрямках, і здавалося, що насправді вони мають мало стосунку до зовнішніх хмар. Було ще щось. Ага, точно серцесвітні вогні. Нічне повітря, поза примарною півкулею у їхньому світлі здавалося зеленкуватим, та всередині нічого такого не було. Здавалося, він дивиться на шмат іншого світу. Майже такого самого, просто нарослого на диску. Погода під склепінням була дещо інша. Із серцесвітніх вогнів там, видно, не було. І світ на диску гидував тим наростом і тиснув на нього, і виштовхував його назад у небуття. Згори морт не бачив, як склепіння меншало, та його внутрішній слух вловлював сичання сарани, з якими мерехтлива стіна сунулася над землею і повертала все туди, де воно мусило бути. Дійсність самовідновлюється. Морд знав, навіть не замислюючись, хто був осердям склепіння. Навіть згори було очевидно, що в його центрі було місто Столад. Він спробував не думати, що станеться, коли склепіння стиснеться до об'єму кімнати, а тоді до об'єму людського тіла, а тоді до об'єму курячого яйця. Не вийшло. Логіка підказала б Мордові, що такий розвиток подій був би для нього порятунком. За день чи два завдання виконається саме собою, книжки в бібліотеці знов писатимуть правду, світ знову набуде старої подоби, мов гумовий м'яч. Логіка підказала б йому, що коли втручатися в такі штуки, знову буде тільки гірше. Логіка донесла б до нього все це, коли б також не взяла вихідний.